Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Mikrofon próba Hello Akkor ezek szerint lehet engem hallani? Én, én hallom magát. Jó napot, mert jeleden vagyok. Magázódunk, vagy tegeződünk? Hát ez magán múlva, én azt hiszem, fiatalabb vagyok. Igen, ne, nem kevéssel. Um, nagy megtiszteltetés. Több szempontból is felől uh, itt elvesztem az életrajzában, az életrajzodban, és uh, annak idén Kalocsán, nálunk a honvédségben, a 110 mm-es aknevetőütekben az ilyen azt mondták, hogy poliészter. Köszönöm szépen. Igen, sok minden csinálok. A másik az, hogy ez még belefér a jogszabályalta lehetőségek közé, hogy nekem kurva jó hallgatóságomban. Én kerestem egy közel szakértőt, aki nincs lejáratva, aki nem folyik a csapból, aki ugyanakkor tájékozott. Én persze most megelőlegezem a bizalmat, kerestem különböző embereket nem hívtak vissza, vagy valahogy nem jött létre a kontaktus, és aztán írt nekem B. Tamás, aki azt írta. A múlt heti egyik adásban azzal a kérésre fordult a hallgatók felé, hogy tegyenek javaslatot közelkelet szakértőre. Magam jó szível ajánlom önnek, doktor Mestján Ádám urat. Tudom, hogy a Harvardon és az Oxfordon is tanított, oktatott. Ráadásul még nincs 40 éves. Utóirat, ha valamilyen utómódon el tudja érni őt telefonon, remélem az idén 40 éves VHK-ról is beszélget vele, ő amúgy idén lépett ki a zenekarból, de talán nem ez a legfontosabb, hanem hogy miről szól a vágtázó zenéje. Hogyan tud Grand Pierre mester ennyi idő után megújulni, és legfőképp miért fordulhat elő, hogy a életében egyszer eljutott egy VHK-koncertre, szinte képtelen lemondani azon törekvéséről, hogy a következőn ott legyen felborítva már, már a feje tetejére állítva azt az arányt ezzel a hosszú talán egy életre szóló korosztályokkal, amúgy mit sem törődő világöztönt, valóban kiugrasztó ragaszkodással, amit az emberek általában tartanak a kedvenc zenekarukkal kapcsolatban, írja B. Tamás. Hát ez nagyon kedves B. Tamástól. De hát ez most rajtad múlik, de én gondolom most a közelkrétről beszélünk inkább, mint a... Hát ha, ha bejön, akkor én szívesen beszélget, nem, nem tudom, hogy mennyire tartalak ilyen feltéged, ugye te most Bostonban vagy, és tegyük hozzá hogy én egy igazi kótszerájból telefonálok, ez itt a rádiózás aranykora, és van egy még nálad is sokkal fiatalabb, majdnem fele annyi idős hangmérnökö, aki életében először ragasztotta úgy össze a technikát, hogy Skype-on készül interjú. Ő még soha sem csinált, én meg de pláne. Na, hát minden tökéletesen működik. E, e, hát te vagy a műsorvezető, én, én arra olyan kérdésekre válaszolok, amiket te vagy a hallgatóság fölrak, most azt mondod, hogy ez a műsor egy órán keresztül tart én nekem most van erre egy órám e, és akkor miben tartalak éppen föl, Bostonban hány óra van? itt most dél van és hát sem itt tűnök az irodámban egy könyvfejezettement írom, vagy dolgozok rajta és most szeretet tartok hogy beszélgessünk Na most azt tudod kell, hogy én közel-kelet szakértő nem vagyok abban az értelemben, ahogy nem tudom, egy politológus, vagy egy szociológus, vagy egy, akár egy újságíró. Én a, a modern közelkelet történetével foglalkozom a 19-20. századdal. Tehát én ebben tudok neked segíteni, hogyha vannak olyan kérdések, amiket történelmi alapon tudok megvilágítani, azt én nagyon szívesen megteszem, de valószínűleg nagyon sok kérdésre én csak azt tudom mondani, hogy nem tudom. Ki ér, ki ér, ki ér, ki ér. Ha a menekült kérdésről van szó, abban nagyon szívesen elmondom a véleményemet, azért is, mert én mikor június végén, június elején Magyarországon voltam, akkor tolmácsoltam egy pár napot még a szegedi vasútállomáson, a szegedi mig keretnein belül szíriai meg iraki menekülteknek, és azóta is kapcsolatban vagyok ezzel a menekült szolgálattal, illetve Uh, hát intéztem, hogy arab tolmácsok, ugye én arabistaként végeztem, hogy arab tolmácsok menjenek Pesten is segíteni, amennyit tudnak meg, meg, meg vidéken is. Hát, egy van. másodperc csak küldök egy SMS-t a lányomnak, amit elvileg neki tudnia kéne, hogy dolgozom. Jó? Egy másodperc. Jó, persze. Úgyhogy ezeken a kereteken belül én szívesen bármire vászok, hogyha a lányod... Ennyit, azon már túl vagyok. Kezdjük azzal, hogy mondjál légy szíves magadról valamit én általában a műsoromban, ha emberekkel beszélgetek, akkor ha módonban áll és hajlandóak rá, akkor bemutatom őket. Ki vagy te? Mert ahogy én kiveszem, te több nyelven beszélsz. Hány éves vagy 40? Én 36 vagyok. Akkor 36, tehát akkor még 40 se vagy. Uh, V.H.K. és Jáva, uh, a literán azt olvastam, hogy Mestján Ádám az új magyar líra egyik legtehetségesebb képviselő, a nemzedéké, amelyet már nem békrióznak az ideológikus kötöttségek, illúziótlan és önmagával is kíméletlen, második verses köte ennek az illúziók nélküli szemvetésnek a könyve, Szabad és Tiszta beszéd. De megvalom őszintén, és nem kertelek, ha szégyen, szégyen, ha nem a az őszinteségemet lehet értékelni hogy én most hallok rólad először, és elnézést kérek a tájkozatlanságomért. Hát semmi baj. Én, én hát én sok mindent csináltam, valóban van egy költészeti tevékenységem, tehát két verseskötetem is megjelent, a, a, az egyik, a 2006-os az, az megkapta a legjobb versőskötet díját abban az évben, illetve a legjobb első versőskötet díját abban az évben, Megkaptam Junior Prima Primissima díjat is utána, mint költő. Ezzel párhuzamosan nekem van egy szakmai egyetemi karrierem, a Először az esztétikatanszéken végeztem, az eltén utána pedig... Ebből a szempontból hasonlítunk egymásra, csak én 1981-ben végeztem ott. Én elvégeztem a jogot, meg az esztétikát, de csak ezt most próbálok valamiféle hidakat verni kettőnk közé, lehet, hogy ez szintista fontoskodás. Hát akkor a művészet filozófia, az vagy a média szeretete, vagy nem is tudom, a közönség iránti, Uh, szolgálat az összekölt. Na, és, és, és utána elégeztem egy arab és semmi szakot, utána pedig doktoráltam történemből de mint arab történész, késő 19. szállal Egyiptom, és az Os oszmán birodalom kultúrpolitikáját tanulmányozom. Hogyan lesz valaki egy, egy, egy ilyen téma iránt érdeklődő valaki, ahhoz mi kell? Hát én igyekeztem összekötni a, az esztétika érdeklődésemet a a nyelvtudással. A és nyelvtudás akkor... az honnan jött? Hát a nyelvtudás az szimplán az arab tanszéktől jött. Tehát én én ott elkezdtem tanulni arabul. De nek volt valami különleges oka, vagy csak ahogy esik, új puffan is arab lett? Ö, nem, hát ugye 99-ben mindenki iszonyúan félt a, a, a 2000-es év, évfordulótól, tehát a szilvesztert, hogy eljön a világ vége. És akkor én pár, pár baráttal úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Marokkóba, hogy egy olyan országban legyünk, ahol más az időszámítás, tehát ahol a kalendár, tehát az év, az más. Igen, ez a hídjri időszámítás. És akkor elmentünk oda, és akkor hát én akkor egy fiatal bank voltam, ugye VHK-ba zenéltem, és akkor hát az annyira annyi, szép volt, meg jó volt, ott egy hónapig egy hátizsákkal mászkáltam egyedül, aztán, és akkor visszajöttem, és úgy döntöttem, hogy el elkezdek arabul tanulni, hát elmentem az arab tanszékre ahol ott ült Iványi professzor és azt mondtam neki, hogy hát akkor én jöttem most tanulni arabul, akkor ő pedig azt mondta, hogy hát ez, ez nagyon szép de jöjjön vissza két év múlva, mert hát már a felvételire is tudni kell -e valami bizonyos minimál szintet de hát akkor én úgy döntöttem hogy ez, ez, ez engem jobban érdekel és akkor leültem, és akkor megtanultam a felvételi átlévő három hónapban, amit kellett ami azért nem volt annyira bonyolult és akkor felvettek, és akkor így jött az arab tudás. De hát én, nyilvánvalóan az arab tanszék az egy nagyon komoly nyelvészeti tanszék, tehát nem fantasztikus tájakat, városokat, embereket, meg kultúrákat tanítanak, hanem elsősorban nyelvet és nyelvészetet. Úgyhogy, úgyhogy én aztán természetesen elvégeztem, és talán nem is rosszul, de, de utána én úgy értem, hogy én egy nagyon rossz nyelvész lennék, és ezért váltottam és a történelem egy olyan terep volt, ahol az esztetikai érdeklődésemet tudtam öthözni a nyelvészeti De tudást. hogyan? Tessék? Hogyan? Úgyhogy én akkoriban a VHK mellett, illetve én művészeti kritikusként dolgoztam, esetobban kortás színház és kortás tánc kritikusként is, és akkor hát észrevettem, hogy 1869-ben, majdnem 20 évvel a Magyar Operaház megnyitása előtt már volt Kairóban egy Operaház. És akkor engem ez ugye elkezdett érdekelni, hogy miért volt Kairóban hamarabb Operaház, mint Budapesten. És akkor, mert ezt erről írtam egy, egy, egy, egy, egy, hogy mondják, egy, egy emélyi tiszertációt, egy emélyi, na mester, mester igen disszertációt és akkor utána ennek kapcsán az arab színház történeten keresztül fedeztem fel az arab nacionalizmus, az arab nemzeti ideológia eredetét. Így. Mióta vagy Bostonban, és ott mit csinálsz? Én itt két... Éve vagyok, én a Harvard Egyetemen van egy úgynevezett Society of Fellows, ami egy társaság, aki három évre kiválaszt olyan tíz embert, különböző szaktudományokból egy három éves ösztöndíjra, hogy itt kutassunk, és én, vagyok, én voltam az egyik két évvel ezelőtt, nagyon szerencsésen, és akkor most ez a harmadik évemet kezdem itt. És ez hány év még? Ezt, mint mondtam, ez három éves, tehát... Én És mi lesz nem... utána? Nem tudom. Hát pályázok mindenfélére, majd kiderül. Nem tudom. Lehet, hogy itt maradok Amerikában, hogyha ha van egy olyan állás, ahol engem elfogadnának, de nézem az európai piacot is. Majd, majd kiderül. Én nem nagyon szeretnék okoskodni, amikor nézőpont kérdése, vagy hozzáállás kérdése, hogy ki hogyan fogalmaz a mostani helyzettel, jelenségelnek föl rész aláhúzandó kapcsolatban, akkor én azok közé tartoztam, és azt hiszem, hogy ez természetes, hogy az ember kereste az okát, hogy mi történik, hogy, hogy ott, ahonnan eljönnek az emberek, azok miért jönnek el, miért pont most jönnek el, miért nem elégednek meg adott esetben Libanonnal, eh, ahova korábban nagy számba mentek, vagy talán Törökországgal. Eh, és kaptam mindenféle magyarázatot, de számomra ez nem volt elegendő. Ahhoz lusta voltam, hogy tanulmányköteteket olvassak, ahhoz viszont nem voltam lusta, hogy kontakt szemét keressek, és valójában én olyan mélységben kérdezlek téged erről az okról, amilyen mérségben te erre válaszolsz, hozzátéve hogy az elhangzottak alapján látható módon elég jól körbe tudod írni, vagy körül tudod írni, mi a te szakterületed mi az, amiben nem tévedsz olyan területre, ahol kontárkodnál tehát azt kérdezem, hogy ami most van azt el tudod-e mondani, hogy az minek az oka, miközben nem jelenpolitizálni politizálni akarok, és támaszkodom a te történelmi ismereteidre, de most levinném a hangsúlyt, nem bírnám körül tovább ezt a kérdést. Nagyon szép, nagyon szép mondat volt. Uh, én azt gondolom, hogy mindenképpen jelen, bele kell menni a jelenkori politizálásba. Ezt, ezt, Nem kell elkerülni, csak azt mondom, hogy én alapvetően a te ismereteidre támaszkodom. És te mondtad, hogy, hogy a jelennel kevésbé, politikailag kevésbé. Figyelj, befogtam a szem. Jó, hát én, én, én, én, én, én, én azért nyilvánvalóan vannak meglátásai, meg hát én is kísérem a sajtóban, vagy akár személyesen. Én ugye azért évente négy-öt hónapot a Egyiptomban, vagy Isztambulban töltök. Tehát azért van valamennyi, ha nem is megyek el a táborokba, meg nyilvánvalóan Szíriába nem, de, de azért valamennyi helyismeretem abból a szempontból van, hogy hogyan gondolkodnak erről bizonyos emberek a közel-keleten. Én, én, én, én, én, de, de azt gondolom, hogy, hogy van ennek egy, egy először is egy, egy globális szintje, és ez pedig az, hogy, hogy olyan szintű életszínvonalbeli és vagyoni különbségek vannak, amik azt hiszem még magyar szemmel is elképzelhetetlen, elképzelhetetlenek. Tehát ez a pillanat valamennyire nem akarok nagyon marxista lenni, de, de csak a, a javak elosztásáról szól, vagy legalábbis egy kísérletről arról, hogy bizonyos csoportok biztonságban tudjanak uh, részesülni a gazdag országok által megtermelt javakból, ami részben az ő uh, természetes erőforrásaik és egyéb erőforrásaik kizsákmányoláson alapul. Most Bocsánat, hogy ezt mondtam. Én azt kérdezem, de... hogy ez az olló az elmúlt időben jobban nyílte, mint korábban. Én, én nem vagyok a vagyok de én azt gondolom, hogy sokkal jobban. Én, én legalábbis azt tudom mondani az egyiptomi tapasztalataim alapján, hogy az elmúlt mondjuk négy-öt évben a hús ára Egyiptomban hihetetlenül fölment, és milliók és milliók vannak legalábbis Egyiptomban, akik egyszer nem jutnak húshoz. Mert olyan drága. Tehát egyszer nem esznek húst. Évet és az el. már nem opció, hogy megdöntik a kormányt. És a, hát most Egyiptomban ez most jelen nem opció, mert még ha meg is döntenék a kormányt, akkor sincsen, azzal nem változik semmi jelen mert egy, egy sokkal mélyebb válság, gazdasági és politikai válság. Erről a gazdaság és politikai válságról mit lehet tudni, mit lehet elmondani, mi az, amit te szeretnél velem ezügyben ismertetni? Egyiptomban? Abból a köze, abban a közegben, amely közegből elindult a vándorlás. Hát, na ha most Egyiptom, a, akkor Egyiptom. a vándorlás, hát az úgy, az, az, az, na most, jó, akkor, akkor legyünk, szó, szó, tehát a közeg, ahonnan a vándorlás az Irak, elsősorban Észak-Irak és, és Szíria. Na most a, a, az észak iraki és Szíriai eh, menekültek által kitaposott útvonalon, most már Afganisztánból és Pakisztánból, nem is csak most már mindig is, talán Afganisztánból és Pakisztánból is jönnek emberek, illetve, illetve Afrikából, tehát nem az arab világból, talán nem is muszlim, nem is muszlimok feltétlenül, hanem sokszor akár keresztény fekreti. Jó felteszek egy nagyon hülye kérdést. A nagyon hülye kérdés, az, és az, nem szeretem a Felkonferálnak egy kérdést, de csak még miatt azt mondott, hogy ez baromság, hogy ugye a jégkorszak című rajzfilmben ugye az állatok elindulnak, és aztán mindenféle állatok csatlakoznak hozzá, mert, ol... erről van szó. de valójában mi olvad? Tehát mit kell most a jégolvadásának mellé paralel tenni? Nézd, hogyha ha mondjuk veszünk egy nagy perspektívát és azt mondjuk, hogy a, az első világháború óta tehát körülbelül azóta, amióta az oszmán birodalom megszűnt. Ugye ezeket a területeket az oszmán birodalom uralta. Az arab, az arab, tehát az ugye Szíria, Libanon, Izrael, Jordánia és Irak területeit, illetve szaud egy részét is, az a mai szaud az az oszmán birodalom uralta. Na most az e az első világháború után keretkezett nemzetállamok ezeken a területeken e, olyan államok voltak, és itt most nem a határok meghúzásáról beszélek, amik, amiről nagy vita van, mert nem biztos, hogy annyira önkényesen lettek meghúzva ezek a határok, amennyire a sajtó tálalja az első világháború után. De, de tény, hogy olyan rezsimek... Ez uram, az oszmán uralom ez mennyi ideig tartott? A, ezeken a területeken, hát kb. 400 évig. És azok a nemzetállamok, amelyek létrejöttek, azok mennyire organikus nemzetállamok lettek 400 év után? Most ez egy másik kérdés. Ez egy, ez, ez egy bonyolult kérdés, ami, ami, ami, amiben belemehetünk. Csak hadd fejezem be a választatok a kérdésre. Hogy a mi olvad. Volt, volt. Tehát... tehát, tehát ezek, a, ezek a, a rezsimek, amik először általában, ma már sokan elfejtett, de monarchiák voltak. Tehát az első arab nemzetállamok ezeken a területeken, Szíria és Libanon kivételével, ezek, ezek monarchikus formák voltak, tehát királyságok, vagy emirátusok. Ugye Jordánia is először emirátus volt, tehát királyság. Irak királyság volt alapvetően, amit Sokan azzal magyaráznak, hogy a brit gyarmaturalomban, ugye ez azért brit mandátum alatt történt, a britek preferálták a monarchikus államformát, de most ezt hagyjuk. Lényeg, ezek, ezek aztán ugye az 50-es évektől kezdve Egyiptomban, Irakban és máshol is megbuktak ezek az államformák, de olyan rezimek jöttek létre, olyan diktatórikus rezsimek, amiknek a ugyan az 50-es évek voltak jelei annak, hogy egy igazságos társadalmi elosztása lesz a javaknak, de valójában a 60-as évek végétől ö, egy, egy vad, vad kapitalista rendszer uralkodik ezeken a területeken, tehát a helyi elitek tartott most az általuk kizsákmányolt embereket, most bocsánat, hogy ennyire, ennyire ideológikusan fogalmazok, és ez, ez ezek a rendszerek olvadtak és olvadnak különböző módokon. Irabban az amerikai eh, intervenció volt az, ami megingatta ezt a rendszer, és kiszabadította egy másodperc türelem, ezeknek olvadniuk kellett? Hát ki vagyok én, hogy visszamenőleg és eh, Hát, Ezek fenntarthatatlanok voltak, vagy mi állt az olvadásuk mögött? Mondom, a, mondom különböző okok állnak a, a, az olvadásuk mögött. Irakban az amerikai intervenció. Szíriában, Egyiptomban, és Észak-Afrikában, amennyire én ezt látni tudom, az úgynevezett arab tavasznak nevezett jelenség, amit én nem hívok, arab tavasznak egyébként, de tény az, hogy egy hihetetlen társadalmi megmozdulás volt, amik különböző helyeken van forradalom. Jó, forradalom. akkor egy másodperce mégis menjünk vissza oda, amikor azt mondtad, hogy ez egy másik kérdés, csak közben szokásom a szíven közbekérdeztem, hogy ezek mennyire voltak organikus államok, amelyek létrejöttek az első világháborút követően? Mit nevezünk organikus állam? Organikus államnak olyan államokat nevezünk, amelyek adott esetben úgy húzzák meg határaikat, hogy közben a határokon innen és túl nem osztanak meg családokat és azonos nemzetiséghez tartozókat nagyszámban, nem kényszerítenek határok közé ellenséges törzseket nagyszámban, és így tovább, és így tovább. Ebben az értelemben Magyarország és Kelet-Európa nagy része nem organikus államokból áll. Hát amennyiben a Trianon utáni Magyarországról beszélünk, akkor feltétlenül, de én most azt kérdezem, hogy ezen a területen, de ha rossz a kérdés, akkor ne válaszolj rá. Jó a kérdés, én, én, én, én csak azért válaszoltam a kelet-európai példával, mert azt gondolom, hogy a közel-keleti, legalábbis az Irak, tehát a, a, a úgynevezett másrék államok, tehát a kelet, keleti arab területek, nagy, nagy hasonlóságot mutatnak Kelet-Európával, hiszen mindkettő voltak éppen egy első világháború utáni rendezés következményei. Most, a, a, ugyanannyi ugyan... fájdalommal? Ugyanannyi vagy még talán több fájdalommal is, hiszen az első világháború alatt. Elnézést, elnézést, többi de a, a törökök azok a vesztes okán kellett, hogy kivonuljanak onnan, vagy miért? Igen, tehát a igen természetesen, tehát nem a, török, a törökök, ha azt mondom, a törökök, akkor nagyon a oszmán. Török, igen, tehát az oszmán állam, az oszmán birodalom az tulajdonképpen képen hát fölöszlatta önmagát miután a győztes elsősorban Francia, Brit vezetéssel ugye a koalíció Uh, uh, elve, Jó, de elve. ez a három vagy 400 év, amit te említettél, uh, talán a végén valamest összeáll, ha, meg nem, akkor, ha nem voltam nagyon hülye, akkor még egyszer rendelkezésre azt majd eldöntöd. Végül is ezen a területen a török hatásról ma viszonylag keveset lehet hallani. Azt lehet tudni, hogy sokan vannak menekültek Törökországban, de Törökországnak, illetőleg ennek az birodalomnak az utóhatása uh, erről valamit lehet tudni, vagy ennek nincs jelentősége? Nagyon nagy jelentősége van, de azért nem tudunk róla sokat, mert az 50-es években megalakult különböző nemzetállamok, amik elsősorban már, már ugye nem monarchiák voltak, hanem tényleg ö, ö, ö, republikánus rezsimek, azok igyekeztek az oszmán múltat kitörölni. Mind Irakban, mind Egyiptomban, mind Szíriában. Ami egyébként effektív török ellenséggel jár együtt ami olykor török járt együtt akkor, vagy, vagy, vagy nem, ez egy más kérdés. Itt akkor a fő munka, hogy úgy mondjam, az volt, hogy ezeknek a nemzetállamoknak egy olyan múltat adjanak, amiben a, a, a, a, a nemzeti identitás egyfajta folyamatos tud képviselni, mondjuk a Mamluk korszakkal, tehát a 15. század előtti korszakkal. Ebben az egész a, nemzetállam fejlődött? Nagy, nagy vonalakban ezeknek az államoknak a narratív identitása arra alapult, hogy, jött, hogy minden rendben volt itt, de aztán jött az oszmán birodalom, elfoglalt minket 400 évig, az arabokat rabszolgasóba tartotta, ez, ez, ez a fő oka a muszlimoknak, muszlim arabok ö, ö, ö, ö, ö, ö, hanyatlásának, és az első világháborúban nagyon helyesen végre ráztuk magunkról az Birodalom. Uh, jármák és akkor most már jöhet a végre az igazi nemzetállam. Azt kérdezem tőle, hogy mekkora galibát okozott, nem jó a kifejezés, de most nem keresek mást Izraelnek a létrejött ezen a területen. Uh, óriási galibát okozott, természetesen egy árulásként értékelték a mint az arab nevezet államok izle elétrejöttét, mert hogy ugye az első világ, minden az sajnos az első világháborúhoz vezet ebben az értelemben, mert ugye az első világháború alatt a, a brittek bizonyos ígéreteket tettek az azon arab törzseknek Arábiában, és azon arab vezetőknek, akik fellázattak az oszmán birodalom ellen. Ez az ígéret tehát erről egy óriási szakirodalom van, és oh, hihetetlenül hihetetlenül szenszitív kérdés, hogy ez a, ez a brit ígéret ez mennyiben, mit tartalmazott voltaképpen, éppen, a, általában ugye különböző ígéretek is voltak, nem csak egy megállapodásról beszélünk, de a mondjuk a, az első, az, az legalábbis amit az arabok reméltek a britektől az egy óriási nagy arab királyság volt, ami Irakot, Szíriát, mai Libanon, Jordániát és Kalesztínát, Izraelet is magában foglalta volna. De hát 1916 és a 20 évek elejéről beszélünk. Amikor végül ebben az, ebben az értelemben, de még az eredeti brit, francia megegyezés és orosz megegyezésben is a mai palesztina területe az egy valószínűleg egy ö, semleges terület lett volna ö, a, a mandátumrendszerben, tehát egy, egy, egy közös irányítás alatt állt volna, vagy egy nemzetközi irányítás alatt állt volna. Ezt azonban a, a, az 1917-es Bal, úgynevezett Balfour dekrétum keresztben húzta, mert ekkor a az volt az a brit külügyminiszter ebben az időben. Ő a, a brit szionista vezetőknek tett egy nyilvános ígéretet, hogy támogatni fogja egy, nem, egy zsidó nemzetállom létrehozását Palesztinában. És valószínűleg a, az első világháború utáni béketárgyalások során ennek az ígéretnek ö, a betartása ö, volt az, ami Palesztinát ö, brit felhatóságot alá helyezte végül. Így, az első, így a második világháború után az izraelem kikiáltása is aképpen egy brit felhatóságú mandátum államban történt, vagy mandátum területen történt, és ezt az arabok, de hát ugye már sokkal korábban a 30-es évek keretétől árulásként értékelték. Itt egy pillanatra álljunk meg, és aztán visszatérünk ide, de időben most nagyon közel járunk egyrészt Izrael megalakulásához, másrészt a második világháborúhoz. Maga a második világháború ott abban a közegben e, okozott-e bármilyen változást, ami egyébként akár hatással lehet a mostani helyzetre, vagy van-e olyan státuszkó változás, amiről érdemes beszámolni? Ez érdekes, ez egy érdekes kérdés. Valószínűleg Izrael létrejöttén kívül a második világháborúnak igazán nem volt túl sok hatása a közel-keleten. Annyi hatása volt, hogy mondjuk az egyiptomi rezsim meggyengült. De a Igaz, tehát a második világháború magának nem volt túl nagy hatása a közelkeretet. A... Jó, ellelámányről tudunk, és tudunk Tunéziáról, de ez azt jelenti, hogy ha bejebb megyünk a földrészen, akkor megint rossz a fogalmazás. Lehet azt mondani, hogy az a terület kvázi kimaradt a második világháborúból? Nem maradt ki, voltak ugye, volt uh, ban, Irakban is, uh, ugye volt náci kísérlet Irak átvételére, volt náci kísérlet uh, Palesztina átvételes so, sok, de ig hogy olyan méreható változás nem történt a, a második világháború miért. méreható változást Izrael állam meg, e, létrejötte okozta? Az Izrael állam létrejötte, az, az, az egy mérhető és egy, és egy hogy úgy mondjam, egy, egy regionális szinten egy hihetetlen hihetetlen mély változást indított el. Az egy jó fogalmazás e, hogyha én azt mondom, bennem vannak érzékenységek, én speciális zsidó vagyok, de csak azért mondom, hogy mondjak valamit. Hogy egyébként Izrael állam létrejötte azon a területen az egy rossz fogalmazás, hogy függetlenül aztán a különböző háborúktól az egy permanens irritációt okoz ott. Természetesen amely permanens irritáció valójában a létrejötte a kialakulása okánban, és amelynek a megszűnéséhez ma kevés reményt lehet fűzni. Most én hogy úgy mondjam, azt hiszem, jelen pillanatban ma Izrael léte az nem egy, nem, egy, nem, nem az elsődleges problémája az arab államoknak, azt kell, hogy mondjam, tehát Ma, jelen pillanatban ez nem egy kérdés. De az elmúlt 60-70 évben eh, Izrael természetesen eh, eh, Izrael léte az, az, az, mondjam, egy mély, egy központi struktúrális eh, oszlopa volt a közelkeleti politikának. Ugye az amerikai felhatóság eh, vagy az amerikai intervenciók Ö, ö, ö, egyik oka, egyik legfontosabb oka, ö, és valószínűleg az arab ö, rezsimek 50-es évekbeli bukásában is ö, kardinális szerepe van, hiszen az első, a 48-as háború az, ami, ami ráébresztette igazából az arab katonai eliteket, hogy a a két világháború közötti gazdasági és politikai elit, ami valamennyire ugye a koloniális elittel is szervesült, az nem képes. Te, te, te például azt tudjuk konkrétan, hogy a Gamalab Nasser, aki, a, aki ugye az egyiptomi forradalom vezetője volt, ő neki az alapélménye az az, hogy, hogy a 48-as háborúban ottál bezárva a fiatal izraeli állam hadseregének körgyűrűjében, és, és az egyiptomi hadsereg képtelen segíteni. Meg a központi hatalmak, tehát a központi kormány ez egyszer nem, nem képes segíteni. Tehát te, te ezek, ezek, ezek a Szíriában is egy, egy, egy, egy nagyon tehát a 48-as háború Izrael megalkulása az, az nagyon mélyreható politikai konzekvenciákkal jár, de ma jelen pillanatban, hogy úgy mondjam, ez már nem egy kérdés szerintem, pláne magas szintű. Jó, előítetted az arab tavaszt, 48 a kettő között azért eltelik közel 50 év, ha nem több. Mit érdemes erről mondani időkorlát nélkül? Húf! Tehát, hogy most arra vagy kíváncsi, hogy mi... Én valójában mind arra kíváncsi vagyok, amit egyébként az ember, ha tud, akkor a mostani helyzetet jobban érti. Tehát, ha semmi nincs, akkor ugorjuk át? Nem tudom. Azt hiszem, nem, azt hiszem, az, amivel kezdtem, a, a, az a legfontosabb. Tehát, hogy, hogy diktatórikus rendszerek jönnek létre, elnöki, ugye ezek mind elnöki Köztársaságok, amiben az, eln az arab elnökök megpróbálnak dinasztikus módon uralkodni. Ez véletlen. Hát ez nem. Na, most, én nekem ez a szakterületem, és erről fogom írni a következő könyvemet. Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Mi az oka? Azt hiszem az az oka, hogy a 19. század végén az arab nemzeti eszme az elsősorban egy monarchikus eszme volt. Tehát. Most és, ezt általában... és ezt a monarchikus eszmét mentik át ezek a diktatúrák nem egészen abban a formában? Igen, tehát én, mint én azt, azt gondolom, hogy a, a, tehát ugye, tehát általában azt gondoljuk, hogy a nacionalizmus, vagy a nemzeti forradalmak azok előbb-utóbb egy köztársasági demokráciába mennek, tehát hogy valahogy azt gondoljuk hogy van egy ilyen Fejlődés, hogy ugye mondjuk a 19 Magyarországon is, ugye, fölázottunk a hazugudalom ellen, mondjuk ugye 1849-ben, és akkor valahol ez ugyan végül nem volt teljesen tiszta, hogy most milyen, mi lesz az államformája Magyarországon, de hogy valahogy ez valahol ideális esetben egy köztársaságban ért volna véget. Ugye? Igen. Ez gondoljuk. Na most én, a, én, én azt állítom, hogy a, az arab ö, esetben ez nem feltétlenül van így. Elsősorban azért is, mert a 19. században az arab nemzeti eszme az nem forradalmak, ö, lévé, ö, vég, ö, forradalmak útján vált nyilvánvalóvá, hanem egy nagyon szenszitív, nagyon érzékeny ö, alkudozás révén a, az arab értelmiség megpróbált kialkodni egyfajta finom átmenetet ö, ö, ö, az oszmán he, ö, helyi rendszereken keresztül egyfajta biro, félbirodalmi, konstitucionális Jó, formály. de ebben az, volt a, a, az volt a számításuk, hogy ők közben életben maradhatnak, vagy jól igen, járnak? De, igen, nagyon, igen, nagyon is. Tehát, tehát azért És is ez az... a számításuk, ez bevált? Hiszen a diktatúrák általában nem nagyon szoktak tekintettel lenni azokra, akik lehetővé teszik a létrejöttüket. Na most még nem, most még nem a diktatúrákról beszélünk, most még most a 19. századról beszélünk, most az, az, arról beszélünk, hogy a, mondjuk Irakban és Szíriában mindenképpen, és amikor Szíriát mondok, akkor a nagy Szíriáról beszélek, tehát be, minden magába foglalva ami most Libanon, Izrael, Palestina nagy Szíria, Ezeken a területeken, a, a, az a késő Oszmán Birodalom alatt, mondjuk az utolsó 30 évben, 40, 40 évben, az arab elitek többi kevésbé tök jól integrálódtak az Oszmán rendszerre. Voltak hangok arra nézést, hogy mondjuk alakuljon át egy ilyen osztrák-magyar példára esetleg az Oszmán Birodalom, legyen egy ilyen arab, oszlán, arab törött birodalom. Különböző marginális csoportok akartak függetlenséget bizonyos területeknek, de nagyrészt ezek az elitek jól, aránylag jól integrálódtak a, a rendszerbe és csak az első világháború az első világháború első évveiben voltak központilag komoly törekvések arra hogy, hogy törökizálják az arabokat, hogy így mondjam na most amit akartam mondani az az, hogy ez a ez a nagyon érzékeny alkudozás, amit tulajdonképpen az arab nacionalizmusnak nevezünk, ez, megalak, ez, ez, ez, ez tartalmaz egy, a hatalomhoz, a központi hatalomhoz való viszonyt, ami nem egy forradalmi viszony feltétlenül, ami valamennyire elfogadja a, egy, egy, egy monarchikus rendszer eszményét. Tehát azt mondja, hogy van egy központi figura, aminek van iszlám legitimációja is, hiszen mondjuk például az Oszmán Szultán ö, ö, ugye a kalifa is volt. Tehát ez egy olyan nacionalizmus, amiben igenis szerepet játszik a vallás, még mindig, nagyon erősen, csak nem feltétlenül úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Na most ez... Állj, ez ha nem hogyan? Ez, ha nem, ez hogyan. A, most az egy másik gondolat. Jó, most okay. akarom fejezni ezt. Ez a, ez a ez a minta az, amit az 50-es években aztán a, az új köztársaság, prezidenciális köztársaságok arra próbálnak ö, valahogy leküzdeni, de miközben próbálják leküzdeni, nem sikerül. És én ezért gondolom azt, hogy a, a, az 50-es évektől máig tartó időszakban, vagy legalábbis 2011-ig tartó időszakban a, a, az arab államok a, a, a, ezek az erős prezidenciális rendszerek, amik dinasztikus vonok ezek bizonyos mértékben ebből a késő 19. századi nacionalista eszméből Jó, de Amikor azt mondod, hogy nem sikerül, akkor valójában mi nem sikerül? Hát ami nem sikerül, ami nem sikerül, az ugye az, amit a nyugati államok folyamatosan szajkóztak, hogy ugye legyen... Demokrácia demokrácia legyen. Ez a demokrácia szajkózás, ha visszamegyünk az időben, az első bátortalan sikítás, az mikorról való a nyugat részéről, vagy az Egyesült Államok részéről? Hogy legyen demokrácia? Igen. 50, 60, 70, 80. Um. Hát most, ha úgy nézzük, tulajdonképpen az egész XIX. századi átalakulások, ugye folyamatosan az európai államok kommentálják az oszmán birodalmon belüli történéseket, és mondjuk egyiptomon belüli történéseket is, miközben ugyanakkor ők ugye kitűnően csinálják a maguk imperialista, politikát, tehát ugye Franciaország elfoglalja Algériát, először, után a Tunéziát, utána a Marokkói Protektorátus, stb. Ugye a brit Birodalom pedig elfoglalja Egyiptomot uh -huh. 1882-től, de ez együtt jár egy folyamatos diskurzussal arról, hogy hát mi is volna a jó civilizáció, ugye ezek civilizáltan államok, akkor uh -huh. még nem demokráciáról beszélünk, hanem, van egy, ami, hanem egy olyan diskurzus, aminek az eleme az, hogy civilizáció uh -huh. és fejlődés a demokrácia az igazából. Másodpercen maradjunk itt. Ezzel a hatással hogyan birkóznak meg ezek a nemzetállamok később? Egy folyamatos alsóbrendűségi komplexussal válaszolnak, és bizonyos értelemben. A nemzetállamok az 50-es években legalábbis ugye volt egy hihetetlen erős szekuláris hullám, tehát ezek a, az új prezidenciális rendszerek szekuláris rendszerek voltak. És ez nem utolsó a következménye ennek a 19. századi, korai 20. századi diskurzusnak arról, hogy hát mi, is, mi is az igazi civilizáció. Szekuláris tehát. rendszerek a szónak abban az értelmében, hogy? hogy elnyomták az iszlamistákat, bebörtönözték az iszlamistákat, vagy musztimokat, az államok maguk igyekeztek, ha, ha nem is teljesen... És ez tektek. összefüggésben volt egyébként közvetve közvetlenül a francia vagy angol jelenléttel? Abban az, abban az értelemben a következménye ennek, hogy, hogy az állam mint egy független demokratikus köztársaság úgy volt elképzelve, amiben az a vallásnak nincs politikai szerepe. Ami egyébként azzal, ami, a, ami, azzal, ami ott úgy, volt, az szembe ment. Tehát ott az erre való vágy annál nagyobb volt, mint amit az állam lehetővé tett. Pontosan. Tehát való, és mindeközben, mindeközben, miközben ezek az államok... Valójában van... ez a vágy, hogy ezt visszanyomják. Emögött mi állt? Hogy visszanyomják, hogy mit, mit, hogy a, a, a vallást visszanyomják. Igen, igen, igen. Ige. Fármi... nem tetszett ez nekünk európaiaknak? Nekünk azért tetszett, mert a mi saját fejlődésünk így van elképzelve, ah. hogy a 18. század mm -hmm. a felvilágosodása mi azért tudunk, mi azért tudtunk kialakítani a saját modernitásunkat, mert hogy mert, hogy Naért megléptük. És azt gondoltuk, hogy ez a modell, ez az, ami mindenhol működnie kell. Tehát, hogy le kell számolni a vallással, és akkor majd, majd a dolgok szépen mennek. Azonban, mint mondtam, ez nem ez a, ez a, a, az arab területek, hanem az egy a, a, a nacionalizmus nem a vallással való leszámolás következménye, hanem, hogy úgy mondjam, a vallás, átalak, a vallás funkciójának átalakulásával egy időben egy párhuzamos történet. A párhuzamos mivel? Tehát mi az mi a másik az egyik a vallás, de mi a másik párhuzamos vonal? A, a, a vallás, tehát hogy a, a vallás reform, tehát a vallás, vagy mondjam, politikai funkciójának el... kérül... Elve, elvesztettünk téged 10 másodpercig a, a, a vallási vonal, onnan kéne folytatni, mert közben volt egy... Kibán. Ezért hát Tehát olyan, most olyan, mint... Hallasz engem, János? Tökéletesen. Kellene, úgy kellene elközelni, mintha a 18. századi felvilágosodás Európába, ahelyett, hogy mondjuk lerombolták volna a francia forradalomban a templomokat, ahelyett azt mondták volna, hogy az egyház sajátítson el új nyelvet, fogadja be a szekuláris tudásnak bizonyos elemeit, tehát maradjanak meg az egyházi iskolák, ne, ne legyenek állami iskolák, nyugodtan maradjanak meg az egyházi iskolák, csak oktassunk benne ö, mondjuk geometriát, matematikát. Jó, ja, hát ez némileg fából vaskarika, némileg megérthető, de azt kérdezem tőled, hogy az ottani helyi viszonyoknak megfelelően maga az egyház, maga igen. a muszlim vallás, az, igen, a, az hogyan létezett ebben a szekuláris államban? Most, most melyik szekuláris? Most az ötvenes években. Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen. Jó, tehát most akkor az 50-es évekről beszélünk újra. Az 50-es években két módon létezett az iszlám. Az egyik az az, hogy ugye vagy marginalizálták a különböző iszlamista mozgalmakat, mondjuk például a muszlim testvériséget Egyiptomba a tagjait bebörtönözték és betiltották, vagy pedig a úgynevezett hivatalos iszlám intézményeit, tehát például, szintén együttünk, például maradva az Al-Azhar egyetemet és a hivatalos ö, ö, ö, ulemát, tehát vallásjogászokat az állam kooptálta, tehát együttműködésre kényszerítette, és ö, ö, egy, egy következő, egy következő ö, szegmens volt a, a, a hatalmi elit legitimáció. Igen, ja, értem. Valójában, amikor ez ellen fellázadnak, akkor kik azok a vallási vezetőkön belül, vagy nem a vallási vezetőkön belül? Na, most kik... a rendszer, ez a rendszer volt fenntartva az elmúlt a évektől kezdve már valamennyire a vallás újra kezdett szerepet játszani a politikában. És ami most történik mondjuk Szíriában meg Irakban, az, az nyilvánvalóan egy hihetetlen extrém visszacsapása en, ez, ennek a, ennek a, a totál szekuláris politikának. Nagyjából még egy olyan 5-6 percünk van, aztán majd eldöntött, hogy más időpontban folytathatjuk. Azt kérdezem tőled, hogy a gyarmadtartóknak a kivonulása, hiszen róluk beszéltünk, a kivonulásukról is beszélni kell, a franciák viszonylag sokáig ott voltak. Arról érdemese beszélni, hogy ők mit hagytak maguk után? Hú, uh, hol? Mert ugye Algériában... Jól beszélsz, egy... jól beszélsz, hát, jó beszél, hát mikor, hol? Tehát Algériában Marokkóban és a igen, többi hát államban. más, ugye ez, minden országban más, hogy alakult a dekolonizáció, ahogy mi erről beszélünk. Mondjuk, Hiszen ma is tudjuk, hogy Közép-Afrikában, vagy Uram, bocsát, Csádban, ha pucs tör ki, akkor oda a francia idegen légiósokat veszérelnek. Igen, ez volt a másik, amiket, amit akartam mondani, hogy, hogy, hogy azért a, a dekolonizáció az, az az, az egyrészt egy hosszú idő alatt történt, másrészt pedig a konkrét katonai jelenlét visszavonása nem jelenti azt, hogy ezek az országok ne gyakoroltak volna hihetetlen informális befolyás továbbra is a közelkeleten, vagy azokon a régiókban, amit uraltak. Most a francia kérdés az egy, az egy érdekes dolog, a Franciaországnak tulajdonképpen négy típusú jelenléte volt arab országokban. Az egyik az Algériai, ugye algéria az még csak nem is kolónia volt, hanem egy francia, mondják, egy francia, egy francia kerület. Tehát a francia államnak volt a része. Szíriában és Libanonban nemzetektől, Tunéziában és Marokkóban pedig különböző típusú protektorátusai voltak. Tehát ez há négy különböző típusú jogi forma, amin keresztül Franciaország uralt arab területeket, és ennek megfelelően négy különböző módon váltak ezek a területek függetlenné Franciaországtól. Most belemeltünk részletekbe, de lehet. Én azt mondom, el... hogy ne menjünk bele részletekben, mert hogy ennek a műsornak nyilvánvalóan lesz egy ennél hallgatottabb ismétlés, és abban a hallgatottabb ismétlősségben vannak hírek, ami azt jelenti, hogy ez kiegészül durván szolgáltatásokkal együtt négy vagy öt perccel, nem álmódomban nem pofátlannak lenni, hadd kérdezzem meg, lefeljebb visszautasításban lesz részem, hogy kerek egy hét múlva szerdán ez a beszélgetés folytatható-e vagy sem? Bocs, kihagytál egy pillanatra, azt, kérdez, a, hogy azt kérdeztem, a... hogy a jövő hét szerdáján ez a beszélgetés azt folytatható. Hát nagyon szívesen, persze. Nagy a megtiszteltetés. Én annak idén egyébként azért lettem rádiós, mert mindig nagyon szerettem nálam okosabb emberekkel beszélgetni. Valamit azt gondolt, hogy az ember ráragad, hogy aztán mennyi ragad rá az emberre, nem tudom, de anélk, hogy udvarolnék, nekem nem egyébként se jól a magam részéről le vagyok nyugözve, meg hát a rádiomisoromtól is le vagyok nyugözve, hogy ez a Bétamás, más, hogyha jól mondom, igen megtalált téged nekem pedig sikerült téged megtalálni és rávenni, ez a rádiomisorom egyik csodája, szerintem a hallgatóim nagyra fogják értékelni, aztán még az is lehet, hogy lesz egy olyan alkalom hogy kérdeznek tőled, minden esetre akkor visszaadlak téged most a polgári énednek és kerek egy hét múlva egy órát leszámítva délután, meg magyar idő szerint, 6 óra után, 5 perccel hívlak téged. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én köszönöm elnézést, én vagyok lenyűgözbe. Még egyszer köszönöm, köszönöm szépen. Önök mester Ádámot hallották, hogyha van még az a zene, akkor azt keressük meg, mert mégis annak van itt indokoltsága, és hogy ez a Beszélgetés, mikor lesz hallható a kejfejancsiban, nem tudom, de kerek egy hét múlva egy órát leszámítva folytattam.